Книга Іова Розділ 14 Чоловік, що родиться від жінки, Віком короткий і тривоги повний, Зростає немов квітка, і в'яне, І біжить тінню без зупинку. І на такого відкриваєш твої очі, і тягнеш на суд із собою. Хто з нечистого може зробити чисте? Ніхто. Коли йому дні визначені, числом місяців його тобі відоме, і ти накреслив йому межу, якої він не переступить, то відверни від нього твої очі, залиш його, покіль як той поденник не скінчить дня свого він. І дерево. Надію має, і воно, хоч зрубане, та ще відродиться, і погінці його рости не перестануть, навіть як його корінь у землі постарівся, і пень його у ґрунті струхлявів. Але як тільки воно чує воду, тож знов зазеленіє і поросте галузям, наче молоденьке. А людина вмирає і лежить бездушно. Людина йде на той світ, і де вона? Води зникають з моря, і ріки стають сухими, сохнуть. Отак людина ляже і не встане. Покіль не щезнуть небеса, не пробудеться, не підведеться від сну свого. Коли б уже ти сховав мене в шиолі, укрив мене, поки перейде гнів твій, Призначив мені строк, потім згадати про мене. Коли хтось умре, хіба оживе знову? Я б дожидав увесь час моєї служби, аж поки не прийшла б для мене заміна. Ти кликнув би, і я тобі відповів би, ти прагнув би діла рук твоїх. Замість як нині рахувати мої кроки, ти не вважав би більш на гріх мій. І запечатаний в торбинці був би мій переступ, Мою провину ти перекреслив би. Та ба, як гора, падає, валиться, І скеля зо свого місця сходить, Води каміння витирають, Злива змиває з землі порох, Так і ти, чоловіка надію, нищиш. Кидаєшся на нього постійно, і він зникає. Змінюєш вид його і відсилаєш. Чи в честі його діти він не знає, чи в ганьбі він не помічає. Він тільки відчуває біль свого тіла, і його душа над ним самим ридає».